watu hapa ni kuhusu wanafunzi wa Kigamboni wazetu wanaokaa Kigamboni ni wanafunzi wa AFM kule AFM kinachotokea kina sasa wanaibiwa laptop zao Ni wanafunzi zaidi ya miamoja. laptop zaidi ya miamoja zimeibiwa na sasa hivi kinacho jitokea Jumatano kwa mkia Jumatatu ni wanafunzi wawili wamelawitiwa kwa hiyo kinachotokea cha tatu kama hatujatia nguvu kitwichi kinachotakiwa kinachotokea ni kuuawa wanafunzi ko washiba laptop naye wanaingia wanavunja mlango wanavunja mlango wanaingia ndani wanaiba laptop si so queba, na sasa hivi laptop kwa pale kule sawa pale na mimi ni mtu ambaye huwa ninazingatia sana na niko serious kutika masuala ya uhalifu. Naomba kwanza nijuqualify hivyo kwamba tukiamua sisi na wenzangu hasa mimi baada ya kuwepo kuwa kuwa na uhusika. Nataka kwanza mniamini kwamba ninyi wanafunzwa M mtawasaidia sasa hata wananchi wa kawaida kwa kutokana na haya malaria yenu. Lakini mimi nawauliza hivi kunadhani ya polisi jamii ya, ya unishirikisha nataka kujua wale majasiri ni akina nani je mko tayari kushikana na jeshi la polisi kwa dhati kweli kilichochochea zaidi asira kwa wanafunzi ni kile kitendo cha Ijumaa kwa mkia Jumamosi kwa wanafunzi wawili wa FM watu na majambazi baada ya kuvamiwa na wakalazimika kuambiwa tunahitaji laptop na hawakuwa na zile laptop kwa hiyo majambazi baada ya kulipiza kisasi wakawalaiti na wakaondoka lakini si hilo tu matukio mengi yamekuwa yakitokea na wanafunzi wa FM wanaokaa huko ni 80% wanafunzi ambao wanakaa huko Kigamboni wamekuwa kivamiwa.